Como un irmão che falo E pardiñas ten moitos irmãos Por aquí pola terra xa Irmãos ca misma ilusión Co traballo un man común Facendo festas para disfrutalas Festas do povo Festas vivas Como un irmão che falo gusto chegada a Terracha sendo como son eu el 11 de aquí da Costa da Morte e topar que pardiñas espandes e non pardiñas o espírito a enerxía de pardiñas espandes por toda a Terracha e terras dos arredores neste directo de Radio Pardiñas temos o gusto de compartir e presentar o festival Parga Rock o festival castiñeiro milenario 27 373 castiñero milenario da asociación cultural que organiza, e un castaño que pode estopar alucinante a Beira na Nacional 6, e tamén do festival de Moimenta. Da gusto ver que hai xente que siga apostando pola cultura dende a base, dende a raigaña da vida. Ante notas, palabras echan Da gusto porque a realidade social e cultural do país nos leva grandes productoras, grandes administracións derrochando cartos públicos de todos que pagamos con nosos impostos, apostando por modelos culturais que para nada son do povo, que simplemente sirven para riqueza, para enriquecerse uns cuantos. E da gusto chegar a esta terra chá e ver que hai xente que siga apostando por a cultura de raíz, que siga apostando polos festivais para disfrute de todas, con entusiasmo, con moitas horas de traballo voluntario, para dar vida a esta utopía real que son os festivais feitos por nós e para nós. Ochefalo E aquí temos moitos irmáns Compartindo o estudio de Radio Pardiñas Temos a Martín Que venga a presentarnos O Farga Rock Un gustoso estar aquí oxe, con, Contigo e con nós Vendido Hola, boas tardes Oscar eh, A todos os radio, É Un gusto estar aquí Temos o meu tocario Óscar, que ven a presentar o Festival de Movimenta, benvido tamén, a túa casa, o Estudio de Radio Pardiñas, e temos a Carlos, a Asociación Castañan... Castiñeiro Milenario, tamén, benvido. Moitas gracias. E vamos a empezar, primeiro, empezando polo Festival do Parga Rock. De feito, creo que xa temos algo de música soando. Vamos a deixar que soe un ratiño e empezamos... Tois nos presentas o festival, nos di que día que datas e que música tendes preparadas. Radio Pardiñas apoyando Parga Rock aquí ao lado. Creo que Parga que sendo o concello de Guitiriz, non? Si non me falla a memoria. De momento sí, de momento sí. Ah, que non se independencia, como non se bueno. <risa> bueno, non sei, depende a queña preguntas. Eso é outra historia, <risa> vale? Pois pues si nos queres comentar un poquiño cando naceu este festival e por que vos metichedes así nesta aventura do Parga Rock. Bueno, a ver, esto naceu como moitas cousas a eh, acaron dunhas festas patronais no 2016 Cando unhas rapaces eh, decidiron facer algo distinto, o que se solía, se, se solía facer en, en parga e eh, facer un festival rock. Eh, despois desta, desta primeira edición, pois eh, pasamos un ano aí na neverveira, eh, retomámolo o ano seguinte, xa como un, un festival totalmente independente das festas e con, bueno, coa idea de traer, de traer bandas noveis e bandas locais, e darles a visibilidade que se merece. Ben, e aparte eu algunha vez estive en Parga, estive a sorte de fai moitos anos ir a un concerto que tocaba Jarbanzo Negro, que era o meu grupo preferido, e sei que a localización que tendes para, para o Parga Rock é unha localización especial, como esta na que estamos en Pardiñas, non? É algo que aparte de disfrutar da boa música que nos ides a regalar, tamén vamos a disfrutar dun entorno privilexiao. A Corón do Río... Eh, sí, bueno, ainda que a localización cambiou un pouco eh, ese, ese evento do que me falas pois pues, eh, se facían a unha das prazas do povo e eh, nos facemos na Carvalheira realmente a favorito. calón do río <ríe> eh, debaixo de un montón de, de árbores eh, bueno, que facilitan pues, moito tanto a zona da acampada como, bueno, como incluso o descanso nas horas de, de máis calor Moi ben, se si queres, a nos podes dicir ou repetir a data, porque eu creo que non, que non as, a metido disco duro na cabeza? A ver, eh, o festival será o día 1, vendres, e o día 2 de setembro. Unha luz de setembro? Sí, si, e que os concertos eh, son todos os dous. O, o día 1 facemos eh outras cousas que despois máis adiante daremos a sorpresa. Moi ben, pois un poquíño de música, de música de grupos que van a estar no Palgar Rock e despois damos as sorpresas da programación. Moi ben, estábamos dicindo que que canción máis bonita aquí no estudio da Radio Pardiñas e na que non estemos na programación, si queres presentar a este grupo do que eu dize o malo nome, Fai Guanaco. <risa> bueno, pois pues estes son Ith, eh, unhos, bueno, xente que, que son de aquí, de, de Mesía, de, de, de Curtis, eh, veciños, amigos, eh, que, bueno, xa levaban anos merecendo estar no Parga Rock e, eh, eh, bueno, pois pues este ano tocou poidamos que dar eh, datas. Moi ben, aparte, está ben apostar pola xente cercana, tamén está ben traer os grupos de fora que traigan a xente, pero é importante traer a xente cercana, e eu non os coñezco de nada, pero esta canción me estaba encantando. Creo que con a colaboración de Mercedes Peón, e cunha letra que expresa bastante o que estamos a sufrir no territorio, que temos a Serra da Culebra, os eólicos, a invasión, primeiro parabéns por apostar polos grupos da zona e da contorna, e non é porque se xan da zona que son bons grupos non? Que non é... e iso creo que é algo que está na filosofía de todos os concertos e festas desta terra xa, apostar pola xente daqui e non por ser daqui senón porque ten a calidade suficiente para dar a oportunidade de tocar nun bo escenario, con bo equipo e demais eh, se si queres comentarnos, por exemplo dixetes que día 1 era así a... ao inicio, máis non había concertos pero como un pouco toda a organización que hai para día do, supoño que tenes tamén todo un equipo técnico complexo, un traballo detrás que igual non se ve, que igual era bom explicar un poquinho aquí ahora en Radio Pardiñas. Eh, sí, bueno, a ver, eh, o festival eh, desde un principio apostou sempre por, por iso, precisamente, por, a, por traer eh, grupos de fora, sí, que ao final sabemos todos por que se traen, pero tamén de dar visibilidade á calidade que hai por aquí na zona. E para iso non hai outra forma de facelo máis que darlle un, un, bueno, un estiario grande, con un con bon son, e con, bueno, con a, intentando que son o mellor posible para que a xente pues, pueda eh, escoitalos nas mellores millor, condicións posibles. Non, que non teñan que tocar sempre en salas que fan o que poden, pero eh, son moi limitadas a nivel a nivel de son e de, e de luces. Ben, pois viva esa posta e seguimos con un poquinho de música. Pues, si te parece, Martín, podemos empezar a adiantar un poquiño a programación que ímos disfrutar o 1 e o 2 de setembro aí no Parga Rock eh, Vale, muy ben eh, Bueno, <coughs> no Parga Rock xa é, tra xa é tradicional eh, unha sesión Bermú que facemos todos os anos eh, que cada ano nos dá sorpresas porque nunca non hai dous anos iguais Este ano decidimos apostar por, un, por unha banda que se chama Collón de Lola, eh, que, bueno, que fai versiónes do Xabarín Club. Coñezo, toca un amigo meu na banda, son da baixa do Rosal, creo, da zona do Miño Pabais, non? Exactamente, ¿no? sí, desa zona, sí. Ben, Collón de Lola, divertidísimos, sí. bailables, alegres... Sí, esa é un pouco idea. E despois, bueno, eh, teremos, como todos os anos, algo que xa tamén é tradicional no Parga Rock, algún pasarrugas ou algún pasatabernas pois, pola, pola tardiña eh, ademais do aberto de Villarda de, de todos os anos eh, un montón de, de cousas que, que se fan paralelas ao que o propio festival eh, para despois xa contra a noite pois arrancar con, con esta xente que estábamos coitando antes, con IZ que bueno son unha banda que foi cambiando un pouco o seu repertorio para convertirlo nun pouco máis roqueiro nos últimos anos, eh, bueno, que sempre que nos gustaría, desde o primeiro ano a traer, e ao final, eh, foise pospoñendo o tema. Vale, id, quedamos en id, seguimos con un poquinho de música, e nos sigues presentando, por exemplo, o seguinte que vai, ou este grupo que vamos a escritar de fondo. Música en las penas Sentir que late el corazón Tú que curas las penas moi ben, moi ben estábamos na noite do Parga Rock o primeiro grupo IZ e quen ven a continuación? bueno, pois pues despois tocarán homo sapiens que, bueno, son os alicantinos que non se pode poñer máis ganas por, por vir a verdade que o puxeron moi fácil e, eh, eh, bueno, teremos de, de segundos no, no noso cartaz Somos... era o grupo que estaba sonando cando estábamos falando non sí. que vamos a deixar outros segundinhos aí A verdade é que soa home, eh? soa limpio, bonito, guitarra forte, potente. Sí, leván pois pues, máis de 20 anos tocando. Tocaron con Soulfly, con Slayer Babies, con Rosendo, con un montón de Pois ten boa pinta, ainda que estamos comenzando a noite como quen diría. Dicías que le daban máis de vinte anos tocando. Creo que o grupo seguinte, polo menos o que canta, leva al Junha Niño máis. Si queres famosa a él ou se si queres decir algo máis de Mono Sapiens, por suposto que... No, bueno, eh, prefiro que a xente o vexe, eh, pues, me... pois... Vale, recordade, 2 de setembro, concertazo en Parga, eu vou a ir, eh. Vou a ir, seguro, non o duvido Carballeira, zona da acampada Río, por grupos Estás invitado xa, Como xa non se pode, vale E despois vamos nos sapiens Que me ven, eu non quero dicir nada eu É algo que, que que Non sei, non sei Estou aquí de presentador, non teño nin idea que me toca despois Bueno, despois pois Ven tropa do carallo Que sabré despois A maioría e para os que non os sepades E pois baristo para mos Ex-Gatillazo, eh, eh, La Polla Records Precisamente coa última formación de La Polla Records A que xirou, eh, a, bueno, últimamente, creo que foi no 2000 Justo antes da, da pandemia, non sei, perdínme aí eh, Son os mesmos músicos E eh, eh, Baristo, o, Os Mandos Evaristo Osmandos, quen é Evaristo para a que toda a xente que nos guste o punro do país máis alá de ser unha referencia da música é unha referencia humana, como persoa, a calquera que, supoño que todos o conheceremos, a calquera que non recomendamos o documental de La Polla Records, a mi encanto me ver a Evaristo co seu bastón, camiñando polo rural de Euskadi, como un paisano máis, eso é agropunk que eu lle chamo. Eh, sí, bueno, a ver... Eh eh é baristo para para os galegos, eh, para calquera galego que lle guste o punk, que o metal incluso, pois é unha bueno, algo do que do que está orgulloso, sei do que unha gran influencia, vamos, que non me salía a palabra. Unha referencia, unha referencia. Anel. Eh entonces, bueno, eh, como non teña tengo un sitio privilexiado nesta edición do Pargarro E máis tendo nome que tendo grupo, Tropa do Caralho. Máis galego que Tropa do Caralho non poda ver. Escutamos a Tropa do Caralho e Evaristo. ropa do, do carallo grupazo despois escoitaremos unha canción enteira deles porque a mí me puxa os pelos de punta na pandemia ou esclavos máis, bueno, ao micro está aberto U, déxame un segundo Oscar que vou a contar unha, unha anécdota que igual si sí que non sabía desde de, de Baristo é que foi, foi actor eh, con Ana Belén facía de puncarre como non <risas> Pues ni idea, eh Vila que sí, sí. Maris Es una persona Que creo pues que sí. con esto, Pero no Fue hasta un día En esa vida <ríe> Con Ana Belén Pasando con de publicar Bueno, a verdad que sí que era unha anécdota que non coñecía, máis intentaremos ir o Parga Rock, ca grabadora da radio, e que nos conte el mismo estas anécdotas, porque a verdad que Ana Belén tampouco é unha persona que tenemos moito cariño, máis a Evaristo, sí. E mira, tamén que intente os infinitos de actor. Vale, pois pues, se te parece podemos seguir avanzando na programación do Parga, bueno, avanzando, vamos. Primeiro Id, homo no sapiens recordamos, despois tropa do carallo con Evaristo, o corpo xa vai a ir quente, pero non nos quedando dos grupos máis pa que vaya máis quente todavía, non? Eh, sí, ademais eh, irá a cousa subindo de, de Cibelius, porque despois venen os Barbarian Prophecies, eh, unha das miñas bandas de referencia, encima nun momento no que o desmetal melódico está, está bastante de moda entre os metaleiros, tamén, xente que le van tocando pois, desde os mil, creo recordar, é que son de aquí de Sarria. Perdón? Eh, bueno, o dito, eh, serán os que, os que sigan despois de Tropa do Carallo e poñerán a nota máis metaleira dun festival que sempre sempre tivo no seu cartel grupos deste Ahora claro, está en a diversidade, pouco de punk rock, metal, para todos os gustos, a todos que nos gustan as guitarras e os ritmos fortes, Potentes. non vai a ser todo ten que haber algo de metal, de feito. Despois vamos a coitar un temiño de Barbarian Prophecy. Y dicías que é grande, perdón, que aquí... son, bueno, a maioría deles son de Sarria, eh, do Buril, eh, por aí dessa zona. Ah, do Buril, referencia de sala de concertos a nivel galego. Sí, señor. Sí, Muy también. bien, pues, ¿y qué, ¿y qué sorpresa nos es para final? Bueno, ponemos un poquillo de música y nos dice la sorpresa. Muy bien, ¿qué es esto que está sonando ahora mismo por Ríbalos? Barbarian Prophecies, que era o penúltimo grupo que temos na noite do Parga Rock, non? Que dicías de Cesarria e demais, vale? E despois que nos espera si para rematar os que nos gusta quedar hasta o final, eh? que era marchar antes, pode marchar despois de ver a Evaristo, que o que fai todo o mundo cando ve artista grande, mas non, aquí é que quedar a apoyar a todos os grupos locales e a toda a xente que traballares hasta altas horas a... da noite ou da mañá. Bueno, pois pues despois eh, retomamos algo que que había anos que non facíamos no Parga Rock que era traer unha banda tributo oh. eh, Hou un momento no que decidimos eh, sacar do noso cartel eh, do noso cartaz, perdón ese tipo de bandas, pero este ano, eh, bueno retomamos unha delas porque creemos que que teñen un directo impresionante eh, levan tocado en todos os festivais de metal grandes do no país Eh, tamén do país veciño, eh tamén de Portugal. Entonces, eh, bueno, eles son de de feito son de de povo de Santiria, eh pretinho pretinho de Lisboa. Eh abaixo ecosistema, eh son tributo a sistema fadão. Un grupazo para acabar a noite, non? si, sí, son alan potentes, eh, supoño que cos ánimo xa tal como estarán esas horas, pois pues, eh Primeiro, dar as gracias por eso. Segundo, decir que sentimos a xente de Parga maior que viva cerca da Carvalheira, donde o concerto por cerca aguantar os decibelios hasta tal horas, máis é un día. E se tenen algún problema, sempre poden vir a Costa da morte a Mino Terra, tenen as casas abertas. E, e a verdade é que vai a ser potente, potente. Tenes un cartelazo este ano no Parga Rock que que a verdad que no que hai en Galicia do estilo dos estilos musicais dos que estamos a falar é dos máis potentes que o vim neste verado. Sí, bueno, este ano creo que o cartel... Bueno, creo que xa levamos uns anos facendo un festival potente, que pasa que, bueno, despues pode gustar máis ou menos, pero, pero este ano, sí, sobre todo, unha vez que se caeron festivais que eran referencia neste, neste estilo de música, pois pues quedan co cosas moi bonitas, pero igual con, con menos eh, medios ou non sei. Claro, tristemente parece que a realidade que vemos neste país, neste tipo de música, que só teñen cabida os grandes macrofestivais feitas por grandes productoras, estilo Resurresión, que realmente o Resurresión vive viven viver e naceu dunha forma humilde, máis convertiuse, e só parece que hai lugar para estes espacios, e realmente é eh, eh, de agradecer o que facedes porque dades oportunidade a outro tipo de grupos que o reso non poden ir mas que si sí que son tambós como calquera outro que vai o reso vamos, o tema é que non solo grupos de metal, de punk rock, de heavy teñen cabida en macrofestivais teñen cabida nas vilas nas festas populares das vilas e é agradecer todo o voso traballo e é bonito e lindo poder disfrutar dun concerto que referencia a nivel galego no seu estilo, nunha vila como Parga. Eh, precioso. Sí, bueno, moitas grazas pola parte que nos toca. E nada, continuamos con un pouquinho máis de Barbarian Prophecies, despedimos a o amigo Martín do Parga Rock, e seguimos falando de outros festivais. A Terra, chao. Aquí con más varias de fondo, os micros de Radio Pardiñas abertas sempre para o Parga Rock, o micro teo. Eh, bueno, nada, gustaríame decir tamén que sempre deixamos o, o día 1, o, sea, o primeiro día do festival, este ano coincido o día 1, Benres, eh, en, segundo, en segundo plano, porque, bueno, parece que, que é un día menor, pero, bueno, para a xente do pobo non é así ao final é o Día do Povo, o día no que estamos todos ali, pasando ben, e eh, disfrutando, nas vésperas do que é o festival. E, bueno, neste día, isto sí que é unha primicia, porque aínda non o publicamos en ningún lado, eh, este ano, pois, pues, teremos tamén un Pasarrúas, eh, que sí que o publicaremos, porque ainda non está, non está totalmente firmado, e eh, tamén teremos unha sorpresinha despois do, pasarrú, do Pasarrúas, Algún DJ ou alguna cousa así medio reconhecida. Pois vivan as sorpresas, non tenho nada máis que dicir, máis que vivan as sorpresas. E para despedirse a esta bonita entrevista, primeiro, darte as gracias por compartir a programación do Parga Rock, segundo, dicir que nos vemos o comezo de setembro na vila de Parga, e de despedir esta parte do programa do Parga Rock con un temazo que a mí me pon os pelos de punta, grabao no peor da pandemia, o sabio de Evaristo, porque a xente sabia é a xente humilde e Evaristo ten a sabiduría da xente humilde. Nos regala este temazo de o esclavos, que realmente para min é unha oda á liberdade, unha hora a liberdade nos tempos máis oscuros que nos tocou vivir nos últimos anos, nos tempos nos que nos, nos obligaban a quedar na casa sin decirnos por qué. Está claro, Había un porqué, mas tamén hai quen se beneficia do porqué, que son as farmacéuticas. Pa min, despedir esta parte da entrevista do Parga Rock, co tema dos esclavos, me pongo os pelos de punta e encántame. Si queres añadir algo máis... Nada, bueno, moitas grazas a, a Radio Paradinhas por darnos esta oportunidade, a Xermolos, por suposto, porque sempre están todo, todo o que pasa en Guitirice, casi casi en Galicia... Ten algo que ver con Xermolos Viva Xermolos, viven as festas populares E os festivais populares da Terra Chá Viva Evaristo E tropa do carallo En esta dictadura Mal vestida de democracia Los lobos que dominan Ser libre può estar protegido in seguro. De non manera u otra tendremos el dominio total. Loo que tu no pedirría porque volverán a poder un poquito de paranoia viene bien.ige eh. este rebaño es lo más sensato y maduro. Si a la ciencia nos impone su religión Yo que tú no me guiarías Solo los comentarios Temazo, temazo, temazo de O esclavos. Sa presentamos o Parga Rock e agora, agora viaxamos as terras de Muiñenta. Co meu tocallo, amigo Óscar, benvido a Radio Pardiñas. Moitas grazas. Pois aquí estamos representando o Pozo Mouro. O Pozo Mouro é un festival pois que nace da Xente Nova de Muiñenta. Nace aí, bueno, tres anos, esta é a terceira edición, nace máis de fai tres anos, porque houve, como ben dicían aquí os compañeros do Parga Rock, unha edición na que, na que non se levou a cabo. Eh, levase na área recreativa de Moimenta, que se chama Rivas do Miño, é o 18 de agosto, o que estades todas e todos convidados. 18 de agosto, área recreativa, decir estamos falando de outro sitio como no Parga Rock ou como no Castiñeiro Milenario que esteve o ano pasado, como Pardiñas, un entorno privilegiado para disfrutar dun concerto especial. Vale, calé un poquio a línea musical que vos gustaría ter como, como evento, como festival, porque en línea musical apostades. A ver, o festival, a diferenza, por exemplo, como pode ser o Parga Rock, eh, non, non se basa solo como na música, non? Queremos que señase como un festival onde teñen cabida outras artes. Entón, a liña musical é traer un pouco algo diferente do que está soando por aí nos festivais. E como ben dicían os compañeros, pois darle oportunidade a grupos, como ellos non teñen a posibilidad de tocar en outros espazos por, por festivais, como os que comentabas tú antes que ás veces imposibilitan isto. Eh, Se abrir o circuito, decir, non, eh, non entrar no circuito, facer abrir para a xente que non pode entrar no circuito profesional, nin quere, que moitas veces non é poder, é eh, querer. E aparte dis que a parte da música tamén apostades por outras artes, apostades por unha programación variada máis cara da musical, non? Correcto, correcto. Non queremos como poñer o foco só na música, senon queremos que que haxa cabida para para outras, para outras artes. Entón Pos, o festival reparte un pouco, comeza pola mañá, comezaría como ás 11 da mañá, máis ou menos, e comezaría cunha ruta pola zona que a guiarán, pois, unhos compañeiros dali de, de Moimenta, que neste caso serían... unha ruta para coñecer a zona, xente que non conhecéramos, pasar por aí, enseñarnos a Ribeira do río, Con... e dos bosques e demais, non? Correcto, aproveitar, coñecer algunha planta, pois, bueno, pues, coñera o mellor alguna que despois nos puidara servir, etc. E, logo da ruta seguindo pola mañá pois habería unha obra doiro de, de danza na natureza, bailando ali un pouco para mover aí un pouco o corpo tamén cunha unha rapaza a cargo de Eva que é unha rapaza que bueno, pois do lado de Moimenta, de Vilalba e despois pois, comezaríamos a mover máis o corpo xa unha vez entrenado ca danza, pois a bailar empezaría a sesión Bermú, sesión bermú tan importante correcto, correcto, tan importante como te dís para ir tentando motores e neste caso pois, tocará unha banda da Coruña que se chaman os tres en un piso, que estiveron na primeira edición, agradecerle sempre que sempre están aí para, para botarnos unha mano que faga falta, eh, como dicía sempre está ben darlle espazo a estes grupos que están comezando, eh, e despois de iso pues, comezaríamos con unha romaría, con, una romería, con un xantar popular, Encántame o concepto de romería dentro dunha festa popular, dun festival, dun evento. Encántame ese concepto, as familias merendando, os nenos, os maiores, as crianzas. Encántame ese concepto. Que parece sido un poquillo de música. Xa eh, me estamos na romería, na sesión Bermú, aí a beira do río, na Carvalheira, despois de disfrutar do, do roteiro, do baile. Bailamos na sesión Bermú, co grupo que diz que vos acompañou desde o primeiro ano, que creo que era tres nun piso. Sí, dos tres nun piso, sí, sí. Vale, xa me aí, facendo a imagino, ahí, digestión, e que me espera pola tarde, pues o claro. espois, para seguirme dando corpo e seguir alegre e contento. Pois, bueno, pois, despois, vendo todo isto dicir de que o jantar a xente pode traer a súa comida ou senón pois tamén haberá aí comida para pillar, vegana, vegetariana, bueno, ao pois, sí, gusto, o gusto de cada quen. Despois haberá tamén os postos de artesanía, e seguiremos pola tarde así para empezar a movernos un cunha xincana que organizan aí unha, unhas compañeiras, eh, que cal é un pouco de levantarnos e eh, disipar un pouco a comida movéndonos para dar paso que serían paso que serían os pozos, que nos lle chamamos pozos que serían, por dicir, así como os talleres, vale. que comezarían, pois, a cinco da tarde, como vedes o festival familiar sí, sí. de día, no que ten unha parte moi importante o día. E que talleres topamos así a partir das 5 pola tarde? Pois, eh, primeiro, toparí, bueno, hai tres talleres que son simultáneos, nos cales a xente se pode ir Puedes movendo. Escollar. Claro. Eh, sería como Pozo Miudo, que, que vai a cargo da ludoteca ambulante, de achintofanería, dunha xente de pol que só lle temos que dar grazas, que sempre nos, nos están botando tamén unha man. E despois, ao mesmo tempo, estaría o Pozo Ilustrado, no cal ben nove noel e pintas un mural colaborativo, entre toda a xente que queira participar, e tamén habería o Pozo Tilleira, a cargo de Pía, Pía piadosa, unha rapaza de lugo, no cal se vai traballar con barro. A historia deste taller é un pouco tamén pola historia do povo de Moimenta, sempre botilleira, entón era por recuperar tamén así un pouco a esencia e xogar un pouco co barro. Ah Moi ben, eu son de terra oleira, de buño, é bonito que as crianzas e que todos nós e as maiores volvan a descubrir algo que era un oficio de sempre, traballar a terra, o barro. Grazioso, uh -huh. son os tres, os tres talleres e despois saca a disestión feita, aprendendo un pouquiño compartindo o conhecemento que a xente que dá aos talleres, Pois, pues que nos topamos? Pois, pues bueno, ainda quedaría, quedaría un último, bueno, así, un taller, un último taller que sería como un taller para participar so, solo como apuntarse e ir a directamente a ese, non no moverse, que sería a cargo de Xaneco, Xaneco Tubio, así un pouco de facer instrumentos musicais, e eh, xogar así un pouquiño co concepto música. Despois seguiríamos con, sempre con esta axuda da xente de Pol, na cal viría a trécula producións e nos... Amigos meus de toda a vida, Ero, Isa, Naya, Iura, a agradecer a Odo Paeles. Sabes que é a compañía de títeres máis antigua da Galiza? Pois pues claro. produción. De feito, despois iba a falar do, do Polca, o festival que facían aí fai uns anos en Pol, o, como digo, é os polacos. <ríe> pois, pues, pois, sí, sí, virán, virán non sei, sé, mostrarnos unha obra que se chama Títeres Subversivos, Eh, a cal temos moitas ganas que ten moi boa pinta, verdade e logo, pois, como todos os anos sempre xa isto xa é tradición no Lusco Fusco sempre se fai algo de poesía Ajá. entón veñen, pois neste caso veñen Jesús Castro Llanes Branca Trigo, Abraham Pérez deleitarános aí un pouquiño de poesía Joder, que boa programación, si queres poñemos un pouquiño de música e despois xa seguimos ca sorpresas que nos tendes a noite de feito a música que vamos a escoitar Por rivadarnos a no, nos, davnos a voz, creo que ya de algo que tenemos por la noite. Máis bonito, que non son? Que é isto que, está, que me acaba de dixear así, cos pelos de punta? Pois este grupo chama mi buena aventura serán os encargados ou as encargadas de de abrir a noite, que comenzará ás nove e media eh, para ponernos aí a bailar con un pouquinho de cumbia Que bonita, si, sí, si, sí, cumbia total, eu viasei teñi unha sorte de conhecer ben a América Latina non conhecia nada deste grupo, pero agora escuitando, te preguntei, onde son? Sí, sí. Aquí oh, podían ser la Terracha, eh, que por sorte a variedade musical está presente en todo o mundo, mais si queres ben algo latino especial polo fondo. Sí, sí. As nove e media disechos, non para empezar a festa. Qué bueno, a festa se empezó pola mañá, digo para empezar os concertos. Correcto. Vale, si queres añadir algo máis deste de grupazo e de deste temazo que se chamaba Aleluña Champeta. Non como como ben dicías tú, como o oído, pois que é un grupo vasco colombiano eh, que esperamos que nos fagan bailar moito. Eh, tamén agradecer as facilidades que nos deron para tocar. A eles é todo o mundo que participa que sempre, sempre pon moito da súa parte. Moi ben, creo que a xente pon da súa parte supoño porque vos tamén ponedes a vosa parte e seguro que cada un sabe a donde vai. Eh, seguramente se esta xente chama unha productora capitalista pois igual non ponen da súa parte pero creo que están indo a un festival no que vos pacedes todo, todo. Todo Non todos os festivales traballa xente máis me refiro que sinto polo que sei e escoito e polo pouco que falamos que é algo totalmente autoserido, autosestionado.. Sinto pola túa enerxía bueno, pago trampas, mo acabas de dicir pero tamén mo machinaba. Porque eso nóase no, no ar nótaase no? no ar é algo, é algo máxico e eso requiere moito máis traballo. se queres falarnos un pouquiño todo o esforzo que conleva organizar todo isto, porque claro xa non son os grupos e o equipo de son. Gastos por todos lados, por todas partes non sei, é algo que dá máis que recalcar que poucos festas autoseridas quedan no país Si, sí, cada vez é, como ben tía, é máis complicado as administracións o, o sistema como funciona fai que se compliquen un pouco o feito menos xa non non competir pero poder ter o suficiente como para pedir, poder seguir aguantando entón nós, pois é verdad que, pois iso, como ben tía, somos un grupo que se autoxestiona, que intenta que intenta ganar, gañar diñeiro pois facendo unha foliada un tempiño antes con xente da zona tocando vendendo camisolas esos son como os nosos ingresos principais e cos que vamos pois pois tirando, é como, bueno, o noso principal ingreso é a energía e, e as ganas que lle pon todo o mundo para que para que isto sai adiante E o lindo de todo que pacedes antes, para que isto sai adiante, que senera piña que une máis a xente que está estades aí traballando. Que é lindo, non? Para Simplemente me... parabéns porque é algo que alucinante Si, sí, y... é, é ben que digas porque para mi é un das cousas importantes Todo o traballo que conleva isto de xuntarse e limparar a recreativa Porque é un sitio bastante bueno, pois pues, especial pa xente de movimenta Pois pues, é, é bonito é bonito poder disfrutar deses momentos Moi ben, seguimos un poquinho de música e seguimos conversando Ben, pois Seguimos avanzando, destripando este Pozo Mouro en Moimenta Falamos un pouco do espíritu Comentamos o primeiro grupo que nos vai acompañar nesa noite Se quere seguimos un pouquinho ca programación Estupendo Pois o seguinte grupo que, que entra así máis avanzada a noite Sería Balca, Balca Blayao Que me costa pronunciálos Que son un grupo bueno pois de, de Portugal Con xente polaca tamén É así un pouco unha mezcla de... De culturas entón mezcla un pouco o portugués con polaco e trarnos un pouco de Balcán para, para movernos. Que pintaza, vamos, que pintaza, vale? E queda era máis sorpresas <coughs> todavía? Ou xa sea, me deixades ir a dormir porque virei reventado de pardiñas e despois vou a Coruña homenaje a Mangui e paso polo pargarro despois, hai que descansar un pouco? Temos un pouquinho máis, un pouquinho máis, un pouquinho máis. Tinda, oh. tinda parece que é cedo que a noite parece que vai acompañar, entón pois... Pues eu sí. o dixo de broma, eu creo que é esto. dale, dale Dale, dale, dale te Candela te Dale Candela Lume que... Bueno, por pues despós temos un grupo que Con integrantes seguro que coñecidos Por xente da que está aquí, que sería rozadura Que é xente de León, de Coruña pues... O meu amigo David Cín, Desde que teño de Zanos Por suposto, como non, non podía faltar Uña e carne Aí estarán tamén facendo acto de presencia, facéndonos bailar muitísimo coa a música fusión, música celta, pois pues, bonito, si sí. si, sí, sí, Rozadora un grupazo. Si, sí, sí, vai ser, creo que canto menos moi moi moi longo, vai longo. Bueno, é... xa vos digo que vos presto a miña grabadora para gravar todos os concertos por mesa con dous cable Canon para que quede a grabación pa vos. Pues... Pa vos e pa os músicos, por suposto, que son as artistas e os que hai que apoiar. Porque iso hai que grabalo, iso hai que gravalo. non no pode quedar así. É bonito que quede efímero para que xente que está aí, pero tamén é bonito para vós como festival autoserido, o ano que ven un, un CD dos grupos do ano anterior para colaborar a autosestión, do seguinte ano, a minha gravadora xa ebosa, xa casita podes levar oxe bueno, nunca, nunca necesito máis tres días, pero precioso De aparte con rozaduras xa me puxo xa os pelos de punta seguimos con un de música e nos sigues destripando sí, que nos de... queda neste bonito festival en movimenta e ben, xa estamos xa estamos despois de ver a Rozadura estirando un pouco o lombo porque xa empezar a reventar e a doer de bailar pola mañan na sesión Bermudo, os talleres, os grupazos Rozadura, acaba un abrazo con Davicín como sempre e que nos espera despois, que nos despois, estés preparado despois, que nos tendes preparado, perdón para cerrar teremos unha rapaza que se chama de Valscándal que será encargada de cerrar aí poñendo un pouco de música e dicir que non, non ten por que acabar aí despois sempre cabe espacio pon a foliada aberta algo espacio, que non, sempre vamos. é máis que benvido aquí temos o nosso historiador Padinhas, que é un gran aficionado aos cantos de taberna e tamén está convidado a ir ao Moimenta, ao Pozo Mouro e aí estaremos con e... el vale, entón deixamos aquí a programación pero ainda temos unha foliada para un canto aberto de foliada un canto de taberna Para quem queria dormir que valla e que non cabrá o sol do mencer. Totalmente. Un gustazo, tocaio, Óscar, escoitarte falar con tanto amor dunha festa autoserida dunha festa feita denda base, denda raigaña máis profunda e con tanta programación, tanta diversidade, non só musical, senón das artes. Longa vida a festa do Pozo Mouro, mil grazas, o microteu, vosso, da vosa asociación, do vosso festival e de corazón, aí nos veremos. Grazas a vos por treernos aquí, por convidarnos, un gusto compartir con, con toda esta xente, con estes pedazos de festivais. Eh, nada que esperamos verbos a todo o mundo 19 de agosto na praia, na praia fluvial, na área recreativa de Rivas do Miño en Moimenta. Eso está feito. Vémonos aí en Moimenta, sí ou oh, sí. Radio Pardiñas sen directo arrimando as realidades da Terra Chá A vida da Terra Chá e da contorna aquí en Radio Pardiñas Continuamos e ainda nos quedan máis sorpresas Nos quedan máis sorpresas, tanta sorpresa como a que a seguinte canción non me vai Mas, bueno, como somos perros bellos e levamos moito tempo nesto, vamos a por outra e, claramente, iba a pasar lo mismo. Así que, seguimos, que soa, porque pa falar, ben nos da. Bueno, Primeiro que darles as gracias A tecnoloxía Por darnos estes pequenos erros Para que nos den lugar A falar sin música Despois claro que vamos a presentar O festival 27373 Vamos a falar da asociación Cultural Castiñelo Milenario Por suposto Pero cando se saca a súa música Mas agora quería pois Iniciar un pequeno debate De como vos sentides vos é decir, Por un lado Eu sei por experiencia propia todo o traballo, toda a presión, todo o estrés que xera a facer as cousas en man común, mas tamén a satisfacción que crea despois facer isto. Por exemplo, vamos a irnos, vamos a viaxar, casente do Castiñeiro Milenario, coa amigo Carlos. Cantos anos levades vos como asociación facéndose festival? Nos como asociación eh, empezamos no ano finales de 2005 e o festival empezou no ano 2012, levamos 11 edicións. Vale, en 11 edicións habría momentos pa todo, momentos mellores, momentos peores, mas cal a satisfacción cando remata todo, despois de todo o traballo má en común, como se sinte unha, despois de todo o esforzo velo recompensado nas crianzas, nas maiores, nas merendas, na romería, como te sintes ti como membro da asociación, por exemplo, ano pasado, eu estiren ali, despois de ver os Bacalouras. Ese grupazo de teix que os conhezo desde que eran nenos que empezaron de adolescentes a tocar. Cando acabou os Bacalouras, como te sentiches ti despois de ese concertazo que nos regalaron no vosso festival? Pois a verdade é que non tes eh, non tes palabras para, para definir esa, esa alegría, ese, esa sensación de traballo acabado, traballo que sempre faz para os demais, porque é a que que a xente non pensa cando fai un festival, ti cando vas a un festival vas a disfrutalo, pero hai un traballo detrás, e algunhas veces, neste caso no, no 27373, tocanos a nos eh, currar para os demais. Entón, a verdade é que é unha sensación eh, maravillosa e, e grandiosa, e como nos, nos o, o día seguinte sempre quedamos todos os da asociación E volvemos outra vez ao río, volvemos outra vez ao campo da festa e comemos todos xuntos para celebrar o, para celebrar, bueno, o éxito de, de, de unha edición máis. Moi ben, pois pues agora podemos ir con Martín no Pargarroque e sentimento sin testir tanto na previa, como despois, cando remata todo, vos un tades para recoller, e por exemplo, como este ano que vai a salir todo ben, que vai a ser un concertazo, que vai a ver xente, vamos a disfrutar, bailar, e pasalo ben, cale o sentimiento que te queda dentro? Bueno, a ver, eu estou moi de acordo con, con Carlos. Eh, a semana anterior son todo nervios, discusións, <risa> eh, bueno, non discusións, pero bueno, sí que, sí que, bueno, moitos nervios, eh, e despois son unha sensación indescriptible Eu sempre me quedo co primeiro Noraboa que, que recibo. Que, que recibo. E tamén, non sei se estarán de acordo os meus compañeiros pero con momento de apagar os xeradores <risas> que cando descansas no momento que apagas os xeradores <risas> es... <risas> e cando e cando descansas e Tito Callo como te quedas despois de todo o esforzo que facedes vos e calquera que te sepa que un festival de pobo de raíz cala é a emoción que te transmite cando dis ah, xa está un pouco que din por aquí tamén os compañeros É esa sensación de dicir, bueno, fixamos algo para a xente que se disfrutou, no cal disfrutamos todos. Este ano vai ser un pouco diferente. O día seguinte normalmente facíase a comida do pobo normalmente. Este ano, pois, non van coincidir por cuestións de logística. Entón, o, os anos anteriores sempre era como, bueno, volver ao, ver a área onde se fixo o río, outra vez cheou de xente, pero de outra maneira, todo o mundo, pues, bueno, é reconfortante ver que aquello que quedou... Todo ben, que a xente pode confiar que dá igual que se faga un festival o día antes que todo o mundo está comprometido para que o día seguinte todo natural. Quede, quede ben, pois é un gusto moi, moi grande. Bueno, e entrevista a vos pero tamén vou permitir o luso de comentar que durante, non sei, 18 ou 20 anos fixen, colaborei na festa da noite de encantos da Furna en Corme totalmente autoserida, con mil euros pagábamos son, son, grupos, gastos era todo voluntario todo voluntario, desde que vai a tocar Que... e eu sempre aquí está xente que me coñece de toda a vida, cando acababa o concerto, decía, ah, oh, no, que ven, me pillan nesta, ni de broma, <risos> <risos> ni de broma, nos carretábamos todo, cruzábamos unha praia para chegar a furna, todo, escenario, taboas, equipo, cerveza, barriles, grifos, Y a mí la sensación era, sí, que guay, salió todo bien, todo el mundo contento, ya no la voy a valoras, pero lo primero que decía era, o ano que ven, no me pillan aquí ni en broma Y repetía, y repetía. No, un gusto así conversar con estas amigas en familiaridades y nada, ponemos un poquillo de música y seguimos en este programa especial de Radio Pardiñas. Esta música do grande jaiteiro da nosa terra, Pepe Bamonde... Grande amigo de Sermolos, meu, de Radio Pardiñas e de todos... É un gusto comenzar a presentar o Festival Vintasete 373... Da Asociación Castiñeiro Milenario en Begonte... Primero dicirvos que está deslevando... Porque suponho que isto que soa Esta aí... Se estou desvelando secretos do festival... Esta levando o mellor gaiteiro que hai no país, xa dos mostrou aquí no Partiñazo, entre outros lugares. Pois, eh, opino parecido a ti, eh, un dos grandes gaiteiros deste país. E, sobre situa... todo, como que me gusta dicir a min, hai xente moi boa na música, pero a xente boa realmente ten os pés na terra e humilde. E iso, o amigo Pepe Gamonde sabe moito. Sabe, sabe. Moi ben, pois xa nos ponemos en faena Estamos comenzando a semana do festival de Pardiñas E creo que pouca tregua nos ides a dar Porque xa cando é o vosso concerto castiñero milenario Pois o fin de semana despois de Pardiñas É o 12 de agosto, pero é, sempre o pos Pardiñas sí, O sábado seguinte a Pardiñas sí. é como aquí Pardiñas é o primeiro domingo do mes Pois vos o sábado seguinte, non? Exacto Non somos, bueno, no meu caso, non somos ateos, pero as costumbres non se deben de perder. E esta é unha boa costumbre. Si, sí, unha boa costumbre, unha boa costumbre. Quero que se sepades, antes de seguir ca entrevista, que a idea de Radio Pardiñas xurdiu indo o castiñeiro milenario o ano pasado, dende a Costa da Morte, a miña terra, e a Pancares, a miña outra terra, e tiven a idea de parar a... Eu facía un programa de radio sobre festas populares, facía un sobre Pardiñas. Tive a idea de parar aquí, en Pardiñas, a comenzar a indo para vos, eh? o sábado ao mediodía. Parei aquí a preparar o programa e digo, por que non montamos Radio Pardiñas? Por que non? Bueno, vamos a intentarlo. E despois fungo a vos o concerto e alucinei. É a Masia que rodea as festas populares, as festas feitas en man común e con amor e cariño. Tan cheas de Masia. E xa... Agora sí, xa me calo un poquinho e xa te deixo un poquinho micrófono e contanos un poquinho a historia do vosso concerto. Primeiro, o nome. Eu, para os números son moi boi, pero nunca me acordo do 27373. E aí, cando fón, e preguntei a unha amiga que estaba aí, a Belén, era daqui de Xermolos. Digo, que carario, 27373, que? Pois pues mira, eh, cando decidimos eh, eh, empezar a facer un festival, Unha das cousas moi complicadas eh, foi buscar de un nome e demos de moitas voltas, moitas, moitas, moitas e hasta un día, pois, na, nunha reunión, unha rapaza que lle gusta moito a, a cultura urbana e o rap e todo isto dixo, trai, porque non facemos como moitos MCs e, e tal e, e van ponendo a súa firma co seu código postal e tal e dixemos, va, pois, perfecto. Eh, é a forma de definir o, o territorio, 27373, e parece unos, eh, unha moi boa idea. Ben. E aparte parte que moi... todo o mundo pregunta por ele. <risas> claro, así todos aprendemos tamén o código postal tan necesario. Vale, comentabas que como asociación naciste de Xantes, que é festival que montades, non? Sí, Eh, cando se fundou a, a asociación eh, xa des dos comenzos eh, había interés en facer un, un, un festival en Begonte porque non hai Begonte non hai eh, moi, moi pouca cultura musical a parte de, das orquestas e das, das verbenas e entón eh, sempre tiñemos ese interés pero nos primeiros anos era complicado porque eh, empezamos eh, facendo unha feira que se chamaba Feira de Pacios recuperando unha feira nos anos que levaba 50 anos sin facerse e era un evento tan grande que era imposible eh, asumir dous eventos eh, eh, grandes ao ano non, non nos daba a cabeza e no 2011 foi a última edición da, da Feira de Pacios e en 2012 empezamos a, a facer o, o festival vale, Estamos falando de que este será a onceava edición 11 sí, un... sí, once. once anos ininterrumpidos non é non... Tive xe desa sorte de non meter na nevera, bueno, paramos na pandemia, como, paramos paramos, 2020. como nos obligaron, non paramos, nos sí, obligaron sí. a parar. Sí. Non parar, non paramos. No. Un pouquiño foi obligado. Sí. Moi ben, e que destacan estes 11 anos? Pois, cale un pouquinho a línea, tanto non solo dos grupos, sino tamén eh, durante todo o día, hai xornada, pois, digamos, como nos gusta dicir a nos, de romería, é xornada de noite, ou que podes comentarnos ao respecto? Pois pues tamén cando decidimos facer o festival, eh, dentro da asociación hai eh, bastante diversidade en canto a xéneros. entonces algúns eh, pretendíamos facer un, un festival de música tradicional folk, outros querían facer de música rock, e ao final sí que tivemos bastante discusión de que queríamos facer. E entón, ao final, eh, dentro dos estatutos de Castañero Milenario, un dos puntos eh, fundamentales é eh, a, a defensa do galego. E entón, esa é a linha eh, eh, argumentando o festival eh, 27373. Solamente programa, eh, programamos eh, eh, artistas, cantantes que, que canten en galego. Danos igual os estilos, eh, pasáronse a grupos de jazz, de rap, de rock, de punk tradicionais como, como se chamaba o grupo de onde pasaba rapazas de rap que tamén me encantara eh, Flow do Tosho. Flow do Tosho, non as coñecía, si do oído, non as coñecía, máis si xicas disfrutéis sí, bastante. Vale? Pues, se te parece, seguimos con un pouquinho do grande Pepe Mamonde e continuamos con esta linda entrevista ao Castiñeiro Milenario. O Castiñeiro Milenario Muy ben e que poderemos disfrutar este ano o sábado despois da feira festa da Música de arte de Pardiñas no vosso concerto no noso concerto de todas. Pois mira, eh, empezamos sempre com unha sesión bermú No eh, adoramos as sesións bermú e sesións bermú de verdade. Non esta sesión bermú de orquestas e de É unha sesión Bermud onde un grupo eh, poda, poda tocar. Non sempre eh, facémoslo con, una, con un grupo de música tradicional. E claro. nesa sesión Bermud, eh, outra cosa que, que facemos sempre, presentamos eh, dúas cervezas que son eh, eh, propias do festival e exclusivas do festival, que facemos en colaboración cos compañeros de, de cerveza artesal oumiña, e eh, eso presentamos dúas cervezas e temos unha sesión bermú que a xente bueno, vai tocando polas mesas o sitio onde o facemos é no, no Club Fubial de Begonte e se dá moi ben para, para este tipo de, de cuestións porque hai mesas, hai unha carvadeira fermosísima a Corando Río e a sesión bermú é moi bonita porque bueno, eh, tocan por, por diferentes partes do, do, do Club Fubial Incluso, bueno, pues xente que xa se ponga a comer e a sesión bermú continúa hasta as tres ou por aí. E a verdad que é unha sensación chula esa de estar empezando a comer e unhas gaitas eh, sonando, é eh, eh, bonito. Si, sí, eu destacaría tamén o entorno, como falamos a nos anteriores concertos. Eu tive unha sorteira ano pasado e volvín a dormir aí na furgoneta varias veces que me cuadraba de camiño porque descubrí un lugar que me parece increíble, vamos. Si, sí, si, sí, moi bonito. <ríe> increíble, como estamos falando de parga, como estábamos falando de moimenta como estamos en Pardinias. Es a cultura tamén acerca a natureza a xente que non somos da zona. É uh -huh, unha sí, forma de que repeta, repitamos, e eu repetirei. Moi ben, vale despois da sesión Bermú, despois... Pues, despois da de sesión Bermú, pues, hai eh, un santar eh, eh, popular que cada un leva, leva a súa comida. Como decía o compañero do Pozo Mouro, uh -huh. tamén nos gusta reivindicar ese, ese aspecto de, de romería no que as familias eh, se xuntan para, para comer no, no, no río, que é algo que desgraciadamente se está perdendo un, un pouco tamén. E despois pola tarde, pois, as 5 comenzamos co, co Aberto de Villarda. Eh, o Aberto de Villarda xa, leva tamén once ediciós, desde o primeiro ano tivemos Villarda, E eh, a verdade é que é feo decilo, pero é eh, un dos mellores abertos do, do brao eh, de, de Villarda. Eh, ben xente, moitísima senta de xogar. Boanos. É verdade, eu estive un ano pasado e alucinei que sí. o ambiente bonito sí, sí. De, de aberto sí. de Villarda cabía. Foi a primeira vez que coxe un de da <risas> vida, despois cando rematou, por suposto. E pues, tivemos anos de sontar casi 80 xogadores e xogadoras e a verdade que é un éxito eh, bonito eh, recuperar outra vez tamén tradicións como como a de xogar a Villarra. ¿eh? Claro que si sí. continuamos con un poquinho de música, sempre de grupos que nos van a acompañar nesta noite máxica a Carón do Río e seguimos con entrevista. Benito, benito. o aberto de Villar dos máis especiais que temos no país para disfrutar E despois que se nos ponemos a bailar ou hai máis actividades? No, temos aí unha, unha actividade a maiores Que é o campeonato de serradoras e serradores da Terra Chá, Que é o campeonato de Cimbrón Que empezamos hai dúas edicións E ten un éxito absolutamente inesperado <risos> Pero grandísimo éxito, porque a xente se, se arremuíña ao redor do cimbrón e hai unha expectación mayúscula por, por ver que... En, que gana e eh, acaba cerrando ese eucalipto que cerramos todos os anos. Non fare de trampas serán igual de grosor para todos e sí, todo sí, non no sí. hai nin trampa nin cartón no, no. <ríe> moi ben, e xa despois de tanto trabalho físico habrá que bailar un rato, non? Pues pues sí. Seguimos con un poquinho de música das, das dos grupos que poderemos disfrutar nesta noite máxica E despois de disfrutar dunha xornada completa a beira do río Ladra, xa fixemos fillardas, xa serramos, xa bailamos, ao mediodía día xa son vermú foliada. Xa empeza o corpo a pedir algo máis interes máis interesante, no máis, con máis batidos, digamos. Que nos espera pola noite se nos acercamos por aí? Bueno, pois pues pola máis ben pola tardiña, porque o noso festival tamén ten carácter de, de que xe xa un festival eh, familiar. Entón, sempre temos unha, eh, unha actuación para, para o público familiar. Este, an, este ano ven eh, Pacolas, Paco Cerdeiras, eh, coñecido de, de tocar en Cenzar. E fai un espectáculo para, para nenos que se chama eh, Roqueando con Ramona. Bueno, unha forma de, de, de achegar os nenos a, a música en galego e con, con guitarras. Y, bueno, creemos que é unha proposta interesante. Moito interesante. Rock, crianzas e centro de cenza. Eso non pode sair mal nunca. Vale, continuamos. E despois de, de Pacolas, pois, eh, o remate delsa, de empezamos os concertos Porque tamén eh, solemos empezar eh, temprano Para que a xente poida asistir a todos os concertos que hai pola, pola noite E empezamos con, con Pauliña Decir que nos últimos anos, ademais de, de que o galego sea a liña que conduce o festival Sempre desde hai cinco ou seis anos sempre eh, consideramos que debería haber unha, un grupo liderado por mulleres ou, ou un grupo liderado por unha muller para que se a, a, para facer visibilidade non das, das mulleres nos escenarios. que parece mentira que eh, os en día teñamos que seguir reivindicando isto, pero bueno, por desgracia é, é así. Entonces este ano, eh, Pauliña será a parte, eh, digamos, femenina do, do, do festival. Eh, bueno, non vou descubrir aquí a, a Pauliña, pero a verdade é que é unha tipa que desprende unha enerxía brutal para o pequeniña que é unha coñecina este sábado e quedei-me impresionado do pequeninha, que, pero ten unha enerxía, esa molle impresionante, impresionante. Ten enerxía da sabiduría ancestral materialcal galega. Sí, que, sí, sí. Que é impresionante, vale? Pois pues mira, susto, temos preparado dentro de nada. Bueno, ahora mismo, se si queremos, unha canciónciña de Pauliña, que se si te parece podemos escoitar enteira, que se titula Non é ficción. Perfecto. Baixar o lombo pa que comas os cantos É un oficio que todos vamos ardando Non me fixo o que vos estou contando Na tinfa e me estaban controlando E que persistes que a loita remato E nos pensando que ainda, que ainda non máis manipulados con leis de merda e cos puños ben atados xa nin falemos das mentiras que contades a policía xa non ten autoridade non é ficción o que vos estou contando na cifa e pouco xa Vás defendemos ideais no. E vos polos cartos estades a matar oh. Capitalismo e negligencia Son as chamadas novas formas de violencia Non é ficción que vos esto contando Na cienfa e poucos estaban controlando E ti persistes que a loita rematou pensando que aínda e aínda non Parabéns, amigo Carlos, porque o que vamos descubrindo do que nos espera esa noite de festa é Pepe Mamonde, pa min referencia, Pauliña, muller en galego, o que ten que soar en todos os festivais, e creo que ainda nos queda algo unha máis, penso. Pois sí, vai, despeis de Pauliña virá Pepe Mamonde, que do, que xa falamos, e bueno, para moitos de nós son dos millores gaiteros do país, y encima va acompañado de un dos mejores percusionistas de música tradicional como es Chino, que profemeo y un saludo para él y, y, y rematando eh los festivales siempre nos gusta rematar eh, con grupos eh, potentes de punk rock y este año va a tener esa honra de, de pechar pecharo el festival eh, Tecor Societario. Y ese es que no son. Ah, Técor Societario, non será xente que levan 20 ou 30 anos noutros grupos ando a alegría polos festivais e as festas populares do país pues ah, ah, E que, que nos podes decir de Técor Societario? Pois pues, eh, o directo é brutal o sea, unha cousa para, para rematar por todo o alto no, no, no festival E un bo exemplo de que facendo as cousas ben podes tocar, porque Técor Societario por sorte y por merecemento propio sí que sí está presente en moitas festas populares e mm. festivais. Igual que que apoialos a todos, por suposto, Paulina, Pepe, a todos os grupos que hemos falado, tecos societarios sí e que e volverse un par de veces tres por ano mínimo. Y sí que é un grupo que levaiben e ojalá a todos os grupos dos que estamos falando hoxe podan por menos ter unha axenda completa, natural e bonita e animarvos a ver a Teco Societario que simplemente non sei, sente da Campallou, sente de Ferrol, de Grupos Pun, de cando Tiño un en Ferrol no ano 2003. xente que leva toda a vida creando cultura dende a base, sin ánimo de lucro, con ánimo de alegría, de transformación social e cultural. Seguimos contte con Societario e que seguimos un ratiño máis conversando contigo, Carlos. Vai por vós! Como verran neste tema, verran non cantan neste tema, Teco el Societario vai por vós, vai por todas as festas populares da Terra Chá e dos redores que siguen mostrando que a cultura é do povo. Gusta a quenlle guste, non gusta que se guste, pese a quenlle, pese, a cultura sigue sendo do povo e hoje temos tres exemplos vivos de que a cultura sigue sendo do povo. Se si queres añadir algo máis, por suposto, sobre o Festival Boso 27373 Castiñelo Milenario Begonte, por suposto. Pois pues nada, de agradecerte a ti a oportunidade de, de, de falar destos eh, festivais e agradecerlle a, a ser molos, eh, como decía antes o compañeiro do Pargarro, por todo, porque son o espello no que, no que mirarse sempre. É a verdade, é unha gran verdade Espero que mirase sempre no Terra Chá E en todo o territorio do país Sermolos, sempre presente Outra anécdota máis Que a mí que me gusta fallar un pouquiño. Alfonso Blanco, na miña Terra eh, Nacín tres días antes Da primeira edición do Festival de Pardiñas Quería vir, pero non me trouxero <risos> Vivan as festas populares E ora xa, para rematando Vou abrir os catro micros Estamos todos no aire Dar as gracias, Martín Oscar Carlos, non por estaros aquí, te que tamén, sinoón por seguir creendo que a cultura é do povo e de todas e por seguir apoiando grupos en galegos ou grupos de rock que non teñen espacio nos grandes circuitos de macrofestivales, os festivales autoseridos. Gracias os microsombosos añadido que que irdes e esta é a radio Pardiñas a radio de todas. Na. Agradecerche outra vez a esta oportunidade e un prazer compartir con estes compañeros este, este momento de, de radio. Moi ben, e despedimos, e antes de despedir, que se me quedaba, no Tinteiro, anunciar tamén a romería la breja da Xaira nos Vilares, aquí en Guitiriz, 12 e 13 de agosto. Nos vindeiros días daremos a programación e falaremos de outras festas populares que a mí me encantaban, como era en Bretaña que para min era o máis parecido a furna o festival, a festa que facemos en Corme que vindo no o mundo, como era a Polca, en Pol que falamos, como era o da Chaira que estivemos ano pasado, vivan as festas da Terra Chá, viva o povo, graciñas.